Харків 1995-1997. З вагонного вікна я встиг прочитати назву останньої перед Харковом станції Нова Баварія. Цього виявилося цілком достатньо для довжелезного ланцюга історичних асоціацій. Гітлер, пиво, 33 рік, постишив. Смолоскипні процесії, першотравневі колони фізкультурниць, ще раз пиво, цілодобові допити, блудний галичанин Лесь Курбас, колючі дроти на геніталіях, любов до батьківщини. У Харкові було повно снігу, того найгіршого, весняного, квітневого, ангінного, до якого лют ніколи не готовий, і проти якого безпорадний. За одну добу насипало якусь там піврічну норму. Автомобілі грузли по бампери. Водії не могли знайти жодної з адрес. Легке, післяпотягове похмілля підвішувало всю цю дійсність у дещось сюрреальній невагомості. Столиця міфічної України трудової берегла вірність собі, вражала постіндустріальними руїнами у безпосередній близькості від вокзалу. Судячи з ландшафтів, саме тут мали б народитися панк-музика, поезія відчіо та пролетарська меланхолія. Того разу я приїхав до Харкова вдруге і вдруге пережив у ньому вже знайоме напівмістичне потрясіння автентикою місцевості. Ми стояли у тому самому подвір'ї колишнього письменницького будинку Слово. Мій проводир показав мені напівпрочинену квартирку на другому поверсі. Саме того кабінету, саме з неї в неділю 13 травня 1933 року, вирвався в подвір'я звук найвлучнішого, ну просто таки приреченого на влучність, письменницького пострілу. У сусідньому під'їзді, в помешканні Михайля Семенка, напередодні була гостина, пиячили десь до четвертої ранку, потім довго розходилися, співали, вийшовши з під'їзду, ніяк не могли вгомонитися, на вулицях уже де-не-де відгонило напіврозкладеними трупами померлих від голоду селян, Лемент Семенкових гостей, напевно, заважав хвильовому в його останню ніч. Так мені розповідав про це мій проводир. Саме так я все це і відчув. Ось цей двір. Але вночі. Але у травні. Але 33-го року. І вони співають пісень. Народних та революційних а він обхопив голову руками. Я так відчув, можливо, ще й тому, що квартирка ніби подала знак і ніби сама собою зачинилася. Насправді ясна річ від вітру. Потім ми піднялися сходами до дверей його хвильового помешкання. Так, саме ці двері. Пам'ятаю мідну табличку з якимось цілком іншим, Зовсім не тим прізвищем. Звідси його тіло виносили. Ліфта в будинку тоді ще не було. Але до чого тут ліфт? Як воно живеться тій родині в тому самому помешканні? Адже той постріл усе ще лунає. Вони що, не чують його? Привиди не турбують? Харків – це автентика. Це такий трагічний музей, де все можна помацати руками. Тільки на них щось обов'язково поналипає. Другого разу нас провадив Володимир Гаряєв. Йому тоді вже перевалило за 80, ще того ж року він помер. Останній з живих футуристів. Учень того ж таки Семенка свідок харківської міфології, цього брухливого і в патетиці, і в величі, і в комізмі з лету 20-х років цих божевільних і безжальних проєктів переоблаштування світу з неминучим ощасливленням людства, раси, кляси, нації, проєктів, до фанатичного творення яких дивним чином причетна Ціла зграя рухливих на антиподів, серед яких і Марінетті, і Фернан Леже, і Брехт, і Маяковський. Харків'янин Гровакар завжди вигравав у нього на більярді. Єдиний, хто завжди вигравав у нього на більярді. І невизнаний Віденський художник, батько якого звався Шикль Грубер, а також увесь цей Харків. Харків у дійових особах, Котру не візьми, за кожною легенда, Краса і відчай жестів, неврастинія, Постріл хвильового, смерть. Ми стояли на університетській гірці. На одній зі стін було видрепано чомусь російською «Без уна всім хана». Пан Володимир провадив манівцями своїх спогадів, Мені подобалося, що Семенка він називав Семом, що мав із собою власноручно накреслені різнокольоровими олівцями плани вулиць, кав'ярень, розташування столів у давно закритих і репресованих редакціях. Якась електронна фірма допустила нас до тепер уже свого приміщення, а ось тут сидів кулик на площі Конституції, Раніше Миколаївський, потім ще якийсь. Поруч із несподіваними сецесійними фасадами Василя Кречевського ми збилися в тісніше коло. Було вітряно і пронизливо. Так буває, коли знагла відчуєш доторк чогось значно більшого, ніж ти міг собі уявити».